la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C013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 Radio. Lecțiunea de zi c 013 va debuta cu prilejul citirii versetului 29 al capitolului 1 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, urmată de meditația însoțitoare. Înainte de aceasta, haideți să ne oprim asupra unui citat dintr-o lucrare de mare prestigiu intitulată Canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, ediția a treia îmbunătățită, ediție îngrijită de dr. Sorin Joantă. Lucrarea este tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Marea Mureșului, tipărită la Sibiu în anul 2005. Autorul este arhidiacon profesor Dr. Ioan Floca. La pagina 179 din cartea menționată, subtitlul Canonele Sinodului 7 Ecumenic de la Niceea din anul 787, dăm citire canonului 1, prin care se întăresc canonele primite de întreaga biserică până acum. Citesc Celor care au dobândit vrednicia sau demnitatea preoțească, rânduielile canonicele sunt mărturii și îndreptări pe care, primindu-le cu bucurie, cântăm împreună cu Dumnezeescul Vestitor David către Domnul Dumnezeu zicând într calea mărturiilor tale m-am desfătat ca într-o toată bogăția. Un citat din Psalmul 118, versetul 14 și ai poruncit ca mărturile tare să fie dreptate în veac. Înțelepțește-mă și viu voi fi. Psalmul 118, 138 și 8 și 144. Și dacă glasul prorocesc profetic, ne poruncește nouă să păzim în veac mărturiile lui Dumnezeu și să viețuim întru ele, este învederat. Este evident că ele rămân neclătinate și nestrămutate, căci și văzătorul de Dumnezeu, se zice astfel, acestora nu este ali se adăuga nimic și nici nu este să se scoată ceva din trânsele. Citat de la Deuteronom, capitolul 12, versetul 32. Și Dumnezeiescul Apostol Petru, proslăbindu-se o ele, strigă, spre care și îngerii doresc să privească, 1 Petru 1 cu 12. Și Pavel zice, chiar dacă noi sau îngeri din cer de-ar binevesti vo, în afară de ceea ce v-am binevestit noi vo să fie anatema, Galateni 1 cu versetul 8. Așadar acestea astfel fiind și fiindu-ne nouă mărturie, bucurându-ne de ele ca și când cineva ar găsi comori multe cu bucurie, ne însușim primim în inimile noastre sfintele canoane și întărim întreaga și nestrămutata orânduire a lor, a celor ce sunt așezate de către sfintele trimbite ale Duhului, ale prea slăviților apostoli, ale celor șase sfinte sinoade ecumenice și ale celor ce s-au întrunit local pentru așezarea unor astfel de rândier și a Sfinților noștri părinți. Că cei toți sunt luminați de către unu și același duh, au orânduit cele de folos. Și pe acei pe care ei îi supun anatemei, și noi îi dăm anatemei. Și pe cei care îi supun caterisirii și noi îi caterisim. Și pe cei care îi supun afurisirii, și noi îi afurisim. Iar pe cei pe care îi dau certării și noi așijderea îi supunem, căci Dumnezeescul Apostol Pavel, care s-a urcat în al treilea cer și a auzit cuvintele cele negreite, strigă lămurit, la evrei 13 cu 5, fără iubire de argint să fie purtarea voastră, destulându vă cu cele de față. Încheiat citatul. Iată așadar, iubiți creștini ortodoxi, care este locul de cinste dat Cuvântului lui Dumnezeu de către Sfinții noștri părinți, de către cei care au canonizat Sfânta Scriptură. Ni se arată limpede și lămurit aici că singurul dreptar, singura carte care este cartea lui Dumnezeu recunoscută de Sfinții noștri părinți este Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Ni se arată lămurit cine a luat aminte la cele ce s-au citit Că tot ceea ce încuvințează scriptura aceasta scrisă, este vorba de scriptura scrisă, este încuvințat și de Sfinții noștri părinți și de adevăratele învățături ale credinței ortodoxe și tot ceea ce exclude, tot ceea ce anatemizează Sfânta Scriptură este exclus și anatemizat și de către adevărata învățătură a Sfinților noștri părinți ai Bisericii. În afară de Sfânta Scriptură scrisă, nu există nici un alt îndreptar pentru creștinul ortodox. Acestea sunt hotărările celui de-a șaptelea sinod ecumenic care a finalizat canonizarea Sfintei Scripturi în forma în care o avem astăzi. Sfânta Scriptură conține cărți canonice și necanonice, iar sinodul acesta al șaptelea, care a finalizat canonizarea Sfintei Scripturi a lui Dumnezeu, recunoaște ca drept cuvânt al lui Dumnezeu cărțile canonizate, cărțile canonice ale Sfintei Scripturi. Mulțumim, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, pentru Sfântul Tău cuvânt scris pe care ni l-ai lăsat, pentru Sfântul Tău Duh prin care ne iluminezi luminezi și prin care ne dai și energia necesară să ne potrivim viețile acestui dreptar al Tău. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, luminându-ne tot mai mult cu privire la importanța covârșitoare a umblării noastre potrivit acestui cuvânt, căci orice altfel de umblare nu ne poate asigura ajungerea la locul cu verdeață. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic, decât să vorbesc despre Tine, de Ta. se cuvine, de cât să vorbesc despre tine, cuvântele tale senine, Nine spre slava ce ți se cuvine, spre slava ce Ți, se cuvine. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 29 al epistolei lui Pavel către Corinteni, întâia epistolă de la capitolul 1. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, spune aici cuvântul. Pentru întregirea înțelesului acestui verset, haideți să dăm citire versetului dinaintea lui versetului 20 și 8 care spune... Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Apoi versetul de astăzi, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, în dragostea sa, Dumnezeu vrea să ne învețe pe noi fapturile sale, adevărul în toate privințele, pentru că numai adevărul este viață, Lumină și fericire. Nimic nu-i bun și folositor dacă nu-i adevărat. Adevărul este prietenul cel mai devotat al omului. El îl ferește cu adevărat de orice rău și îi dă sănătate și viață chiar când el lovește. În versetul de mai sus, Dumnezeu ne învață o anumită latură a adevărului, și anume că. Omul atârnă întru totul numai de Dumnezeu și că tot ce are, viață fizică și viață spirituală, cu toate darurile uneia sau alteia, totul vine numai de la el, Tatăl nostru. Ceea ce are omul al lui propriu este numai păcatul și neascultarea de adevăr. Acesta este motivul pentru care, așa cum am auzit în deschidere, Dumnezeu a călăuzit pe Sfinții noștri părinți să rămână strict la cuvântul scris al lui Dumnezeu, recunoscând că orice vine din oricare altă sursă nu este decât instrumentul celui rău prin care vrea să ne depărteze de la fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este singura origine a binelui, a înțelepciunii, a puterii, a frumosului, a sfințeniei și a tot ceea ce are nevoie omul ca să fie fericit, atât aici cât și în veșnicie. De aceea și învățătura noastră ortodoxă respinge cu vehemență tot ceea ce este în afara scripturii scrise a lui Dumnezeu. Harul mântuirii și harul alegerii pentru o slujbă sau alta își au izvorul numai în Dumnezeu. Cu ce te lauzi tu, omule? Altfel ne-ar fi viața dacă am fi conștienți clipă de clipă că tot ce avem nu este al nostru, ci este numai harul lui Dumnezeu dat într-o formă sau alta. Altele ar fi legăturile noastre cu tot cei ce cheamă numele Domnului, care au făcut un legământ cu El și care, ca și noi, se silesc să meargă pe o cale mai deosebită decât a lumii. Ei sunt frații noștri, chiar dacă au anumite slăbiciuni. Tăria și virtutea noastră sunt darul lui Dumnezeu, deci nu avem cu ce să ne lăudăm în fața acelora care sunt mai slabi sau mai rătăciți. Cât de ușor ne-am putea apropia unul de altul, noi cei care credem, dacă ne-am socotit totdeauna nimic și totul ar fi numai Domnul care ni le-a dat pe toate. Numai mândria din noi nu ne lasă să ne unim cu adevărat cu alții care cred și ei în Domnul Isus, deși cred diferit și au anumite slăbiciuni. Limpede scrie și Sfântul Ioan Gure de Aur în privința aceasta, să nu socotim nimic al nostru, ci totul să atribuim lui Dumnezeu. Și voi vă predați sub ascultarea cu Tăruia sau cutăruia? Dumnezeu a arătat că nu este cu putință să ne mântuim prin noi înșine, ci să ne predăm lui prin credință. Încheiat citatul care este luat din Omilia 5 la 1 Corinteni a lui Sfântul Ioan Gurădeaur. Datoria noastră față de toți oamenii, dar mai întâi față de frați, este una singură, să-i îndreptăm necurmat spre Domnul Isus Mântuitorul. Și din ceea ce am primit noi de la Domnul, să împărțim și altora, arătând mereu că noi n'avem avem nimic, ci totul vine de la izvorul vieții și al tuturor darurilor, adică de la Părintele Luminilor, cum este numit la Iacov 1 cu versetul 17 lui, lui Dumnezeu, i se cuvine toată slava și cinstea în vecii vecilor. Amin. În continuare, la versetul 30 de la 1 Corinteni, capitolul 1, citim un lucru minunat. Ascultați! Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El, Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sau îndreptățire, sfințire și răscumpărare. Dragii mei, a fi în Hristos, iată un adevăr mare de care trebuie să fim conștienți în orice clipă. Suntem sau nu suntem în Hristos? Înainte de toate, trebuie să fim siguri de lucrul acesta. Acum, cum putem fi în Hristos? Foarte simplu. Prin credință. Oricine crede cu adevărat că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul păcătoșilor și îi se predă apoi cu pocăință, acela a intrat în Hristos pentru că credința adevărată aduce nașterea din nou, cum găsim la Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Dar. Poate va zice cineva, uite, eu nu am credință și nu știu ce să fac, aș vrea să mă aflu și eu un Hristos. Foarte simplu, dragul meu, roagă-te lui Dumnezeu și zi, Doamne Dumnezeule, eu nu știu ce trebuie să fac, dar am nevoie de acest mântuitor și vreau să fiu și eu în Hristos, dă-mi te rog credința. Și de îndată ce ai cerut-o, el este gata să-ți el este mult mai gata să ne dea, decât noi să cerem, și el se va îngriji de toate. Totul este să fii sincer, serios și hotărât până la capăt să capeți darul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel le scria fraților din Corint, Voi sunteți în Hristos. Cu toate slăbiciunile lor, prin credință ei erau în Hristos. Iar Sfântul Apostol Pavel, înainte de a le da învățături, îi încredințează că sunt în Hristos. Întreaga noastră viață atârnă de starea în Hristos pentru a rămâne în el. Și pentru a rămâne în el trebuie mai întâi să știm că suntem ai lui. Orice îndemn îndreptat către credincioși ca să aducă roadă, trebuie să aibă ca punct de plecare că ei sunt în Hristos. Dar Sfântul Apostol Pavel mai adaugă un lucru tot atât de însemnat și anume că prin Dumnezeu ei sunt în Hristos Isus. Trebuie deci să ne aducem aminte nu numai că suntem uniți cu Hristos, ci mai ales că această unire este lucrarea lui Dumnezeu, nu a noastră. Faptul acesta este un izvor de siguranță și putere. Căci, dacă, spre exemplu, existența noastră în Hristos ar fi bazată pe faptele noastre, cine ar putea avea această siguranță îndestulătoare? Dar dacă este întemeiată pe lucrarea lui Dumnezeu, pe hotărârea lui Dumnezeu, pe puterea lui Dumnezeu, atunci nu mai există nici un dubiu. El, Dumnezeu, a rânduit așa să ne pună în Hristos. Rămânerea în Hristos este un alt lucru a cei datoria noastră, dar din perspectiva lui Dumnezeu, din partea lui, el a dat dreptul fiecărei ființe omenești să fie în Hristos. Rămâne acum ca eu să vreau să fiu în Hristos, să accept să fiu în Hristos și apoi să rămân în Hristos, Da, legătura noastră cu Hristos este într-adevăr o lucrare a lui Dumnezeu. Dar ea trebuie să fie și o lucrare a noastră. Lucrarea lui Dumnezeu ne ajută să ne facem și lucrarea noastră. Lucrarea lui este ascunsă și se face în tăcere. A noastră este văzută. Predarea și credința, rugăciunea și ascultarea sunt lucrări de care ne putem da seama pe când puterea care lucrează aceasta și dă viața vine de sus, iar ochiul nu o poate vedea. Este de neapărată trebuință să știm dacă ne-am întors la Dumnezeu, ca să ne poată lua El în stăpânire, să ne așeze în Hristos și să-și împlinească cu noi și în noi tot planul Său. Alegerea pe care o face Dumnezeu este neînțeleasă de înțelepciunea lumii, dar ea aduce cu adevărat viață, adevăr și fericire. Cei slabi, cei neînțelepți și cei ce nu erau nimic, prin alegerea făcută de Dumnezeu, au ajuns să fie ceva pentru vecii vecilor, prin Hristos, așa cum se vede la Romanii 4, cu versetul 17. Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Noua creațiune a urmat aceeași cale, după cum vedem la 2 Corinteni 5, 17. De aceea îi place lui să aleagă ceea ce nu este, ca să-și poată începe lucrarea fără piedică. Când noi nu mai suntem nimic, atunci Hristos este totul pentru noi. El este spațiul nostru vital, este viața noastră. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire sau îndreptățire, sfințire și răscumpărare. Dumnezeu l-a făcut pe Fiul Său pentru noi înțelepțiune, sfințire și răscumpărare și noi trăim prin credință în ceea ce a făcut Dumnezeu, adică intrăm în Hristos care este totul pentru noi. Este un adevăr pe care trebuie să-L știm bine în orice vreme. Dumnezeu nu ne va da nouă umilință sau răbdare sau sfințenie sau dragoste ca daruri separate ale Harului Său. Nu! El nu este un distribuitor cu amănântul, distribuindu-ne harul său în pachetele, măsurând o anumită cantitate de răbdare pentru un nerăbdător, o cantitate de dragoste pentru unul care nu are, o cantitate de smerenie pentru unul care e mândru ca pe un fel de capital. Nu, nu, el dă un singur dar ca să satisfacă toate trebuințele noastre, pe Fiul Său, Iisus Hristos. În măsura în care El, Hristos, trăiește în noi și noi trăim în El, avem de toate pentru că El este viața noastră. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața, cum găsim scris la 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. Viața lui Dumnezeu nu ne este dată ca un articol separat. Viața lui Dumnezeu cu toate laturile și darurile sale ne este dată în Fiul Său. Legătura noastră cu Fiul este legătura noastră cu viața. El, Dumnezeu, ne-a pus în Fiul și în măsura în care noi rămânem în Fiul, ne bucurăm de tot ceea ce este El. Cristos Iisus a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, îndreptățire, sfințire și răscumpărare. Concepția comună despre sfințire, spune un om al lui Dumnezeu, este că fiecare aspect din viață trebuie să fie sfânt. Dar aceasta nu este Sfințire, ci sunt roadele Sfințirii. Sfințirea este Hristos. Isus Hristos a fost făcut Sfințire și ne-a dăruit-o și nouă, dacă ne-am contopit cu El prin credință, dacă suntem născuți din El și în măsura în care rămânem în El. Tot așa stau lucrurile și cu celelalte, Lucruri, Spre exemplu, roada Duhului este numai una, deci la singular, cum vedem în Galaten 5.22, nu sunt mai multe roade ca articole separate. De ce? Pentru că ele sunt lucrarea lui Hristos. Cine este în Hristos are Duhul Sfânt și cine are Duhul Sfânt are roada lui. Când este nevoie de dragoste, roada Duhului este dragoste. Când este nevoie de bucurie, roada Duhului este bucurie și lucrul acesta este totdeauna adevărat. Nu are însemnătate dacă avem o slăbiciune sau mai multe. Dumnezeu are totdeauna un singur răspuns și acesta este de ajuns, pe Fiul Său Iisus Hristos. El este răspunsul la fiecare trebuință omenească. Să ne încredem în El și să-i mărturisim slăbiciunile, iar El ne va izbăvi pe deplin. Cine are pe Domnul Hristos are tot ce-i trebuie ca să trăiască. De aceea, cum ziceam mai sus, este vorba despre roada Duhului, e una singură. Duhul Sfânt are misiunea expresă să ne descopere pe Hristos. Și de aceea el când ne descopere pe Hristos în el sunt ascunse toate sub termenul de roadă pentru că este vorba despre ceea ce lucrează el în noi lăsându-l în măsura în care îl lăsăm să trăiască în noi. Hristos fiind neprihănirea, păcătosul găsește în el tot ce lipsește slăbiciunii lui. Hristos fiind înțelepciunea, îi va lumina drumul pe care vrea să-l urmeze, și va descoperi lucrurile ascunse privitoare la viață. Hristos fiind sfințenia lui, poate să-l facă pe creștin sfânt ca și el, să-l aducă la o ascultare de fiu față de voia Tatălui, oricât ar fi ea. Cristos fiind răscumpărarea lui. Îl asigură pe creștin, îi asigură prefacerea strălucită și întreagă a sufletului și a trupului care a fost răscumpărat ca și sufletul, căci acum și unul și altul sunt ale lui Dumnezeu. A primi pe Hristos înseamnă a primi sămânța creșterii nesfârșite care te face puțin câte puțin să ajungi la sfințenie. Trebuie să primim pe Hristos și să-L păstrăm în nostru. Iată tot ce mai de preț pentru noi și acum și în veci de veci. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste gânduri minunate pe care le avem din cuvântul său și anume din epistola întâi a lui Corinteni din capitolul 1. Versetul acesta... Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi sfințire și răscumpărare și înțelepciune, este de mare valoare pentru noi, este ceea ce ne asigură mântuirea și nu numai mântuirea, dar și procesul de sfințire pentru toată viața noastră. Atâta vreme cât mântuirea aceasta este inițiată de Dumnezeu și este lucrată de Duhul Sfânt în inimile noastre, avem asigurat tot ce ne trebuie pentru ajungerea noastră la locul cu verdeață. Atâta vreme cât Dumnezeu a inițiat-o și El s-a angajat să o ducă la bun sfârșit prin Duhul Său cel Sfânt, dându-ne și cuvântul Său după care să ne călăuzim, cine ar mai putea să ne ia nădejdea bucuroasă a împlinirii Sfințirii Lui în viețile noastre? Un singur lucru avem de făcut. Ori de câte Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine să îndrepte anumite atitudini ale vieții noastre care nu sunt în concordanță cu Sfânta Scriptură al lui Dumnezeu, de îndată ce căpătăm această înștiințare într-un fel sau altul, trebuie să ne grăbim, să ne pocăim, adică să rămânem mai departe în Hristos așa cum ne este descoperit în cuvântul Său Cel Sfânt. Să facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți aceia care am luat parte la împărtășirea acestor gânduri minunate, toți aceia care am auzit vestea minunată că Dumnezeu în bunătatea Lui Cea Mare a luat inițiativa să-L dea pe Domnul Hristos pentru noi și să ne dea fiecăruia în parte dreptul să devenim copii ai Lui prin Hristos, toți aceștia să ne grăbim să primim acest har, acest dar mare pe Domnul Isus Hristos prin pocăință și apoi prin călău, Auzirea și puterea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu și potrivit cuvântului Său Cel Scris să trăim ca și copii ai Săi pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Aducem la cunoștință aici încheierea programului C013 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, cu dorința fierbinte ca toți cei care am luat parte la ascultarea acestui mesaj să ne găsim apoi la locul cu verdeață în cerul fericit pentru toată veșnicia, bucurându-ne de frumusețea Domnului Iisus Hristos, căci atunci când îl vom vedea, vom fi ca El. Amin. Urtăm sufletul suflet totul după Iisus Și în orice clip ci uitați, noi, uitați, în uitați, nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu puterea nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu de -acum de așteptat, Sei qui ci fa tu quando c'ho teno qua la gasol lui per penso poco ci fa tu quando c'ho teno păcat la lui lì e succede piano sa tu pe s ta și moartea ai în urma ta și noi vom mirui Căci până-n veci puterea noastră tu vei fi